Hej och välkommen till The Effort Cast. jag heter Nick och jag kommer att vara er värd Idag är det torsdag den 12 april och det här är Effortcast episod 20 The Effortcast är en podcast som spelas in av Team Effort som är en rollspelsgrupp som spelar Dungeons Dragons tillsammans Och i den här podcasten så pratar vi om det rollspelandet men också om mycket annat Så som brädspel, tv-spel, musik, böcker, tv-serier, filmer, ja, egentligen allting som intresserar oss Idag har vi inte med oss riktigt lika många som vi brukar ha, men vi har i alla fall med oss Anna. Hej Sam. Och sen en gäst, eller en panelmedlem eller vad vi ska kalla dig, som vi inte har haft med på ett tag, Stefanie. Ja, hej hej. Det är tre att vara tillbaka. Ja, special, specialintagen för veckans tema. Det är det, okej. Det ja, kanske inte riktigt. Men... Jag vet att Stefani fick välja temat kanske. Var... Ja, mest att jag fick välja tiden för podcasten idag så är han från jobbet. Ja, det är inte negativt det heller. Mm. Jag vill också, vi brukar köra och spela in podcasten lite innan Stefani som är en seriös arbetare kommer hem. <laughs> bor för långt bort från jobbet kanske <laughs> också. Ja, ja det, det spelar nog in kan man tänka sig. Mm, lite så. <laughs> men så idag så ska vi så vanligt prata om veckan som gått och vad vi har uppmärksammat den här veckan och tänkt på. Vi kommer sen ha veckans tema som idag handlar om festivaler för vi har märkt att det börjar ske en hel del utannonseringar nu och det, ja, det känns som att det är nu som folk på något sätt bestämmer sig vilka festivaler man ska åka på i sommar så det kan vara intressant att prata om och se ja, vad, som, vad som finns på de olika festivalerna vad som särskiljer dem mm. och så vidare Ja men vissa beter ju till och med börjat sälja slut redan så det är dags att skynda på lite sådär Oj, yeah. ja. Det, det får du berätta mer om sen Helt enkelt yeah. Sen så kommer vi också ha in Håkan ville inte vara med på Pratet om festivaler, han sa att det inte var någonting för honom Men eh, han hoppar in Med en topp fem lista Lite senare som någon typ av joker <laughs> ehm, Så för er som eh, saknar honom Så är det bara att vänta mm. Tystnad, jag antar att det inte är någon Det kanske är någon det kanske är Jag inte. tror det är någon <laughs> Och kanske stjärnklamber bygga åt det, är, det just nu, men de kommer glädja senare. Jag saknar, Han honom. Nu. Jag saknar ja. honom så det är minst en. Mm, ja, det är fint. <laughs> men det är ganska intimt, eller hur? Att bara vara tre. Ja, det är trevligt. Och intimt, det var ju också någonting som. Du hade. <laughs> tänkt på nu i den här veckan, Stephanie. Oj, det är lät lite så jag ser mig perverst men okej, okay. absolut. Uh, jo, det är jag... Intima Tänk... konserter Precis, mm. det var det jag tänkte prata om, intima konserter. <laughs> för, mig, för min del så är det lite så här musik i livet. Jag, eh, jag springer ju typ alltid omkring, sjunger och dansar när för mig själv och ibland i, utenbland bland allmänheten också. Så jag har lite problem att <laughs> sköta mig. Nej, men <laughs> <laughs> så att eh, det var så att för typ Eh, par månader sedan eller en månad sen, så hörde sig den av sig till mig och säga nej, nu var det allt för länge sedan vi var på konsert, Stefanie nu måste vi hitta någonting bra. Här. Så då så, eh, klickar vi runt lite på nätet och så sprang vi på eh, Dark, Dark, Dark eh, heter de. Eh, som är ett eh, amerikanskt indie indiefolkband från eh, Minneapolis i Minnesota USA. Eh, och jag tänkte de här lät mysiga, så vi bokade beter och igår då så var vi på konserten eh, på etablisse etablissemanget på södra teatern. I Stockholm. I Stockholm, ja eh, men Och det var mysigt och återigen fick man den här gud bra musiker för en det, var, det är en rätt så liten scen och man står väldigt nära bandet och sånt så man får verkligen musiken rakt i öronen och det blir den här härliga stämningen, det var till och med några par som typ stod och dansade typ tryckade under, under låtarna och lite så det var lite roligt Men, lite perverst. Inte perverskt, det var Nej. inte en sån här dirty dancing moves här, Utan det var bara gulligt. Eh, men i alla fall, de, bandet var riktigt riktigt bra. De så här, fin harmoni och så kunde de så här: de byggde upp till den värsta typ så här: cresendot och sen gick de ner igen i tempo och lite sånt där. Och sen så hade de många instrument och så typ så här, både. Piano och dragspel och trumpet och klarinett och massa bas och banjo och en jätte, jätte, jätte skicklig trummis som totalt imponerade faktiskt. Var det sånt här band som är oss häftiga? Bara byter instrument emellan varandra. Så ah, så att det inte spelar någon roll. Exakt. Spelar, det typ. var Några av dem i alla fall höll på att byta instrument och sånt. Så det var kul att se. Och sen så var det också skönt för att han som för mestadels stod och spelade dragspel. Helt plötsligt så har han ett solo där han står med ena handen eller med höga och han håller till sin trumpet och spelar medan vänstern fortsätter att spela på dragspelet. Det var faktiskt kaktigt <laughs> Och sen, ja, nej men så det var så här mys och den här känslan som man verkligen uppfylls i där När man står i biomörkret tänkte jag säga Men i den mörka salen man framför den upplysta scen och bara står och diggar musiken liksom. Det är en härlig, härlig känsla Ja, jag kan förstå det är, Ursäklar jag, det är ju påsk som har varit där så jag åt en chokladbjörn Björn. Jag ja. känner mig lite Renegade nu när Håkan är inte är här. Känns man kan kan vara jag vill. <laughs> är, är det bara Håkan som har stoppat dig från och sí. att äta godis och spela Battlefield spela in. Mm. Bara visa respekt Det <laughs> behöver <laughs> hör väl nu vilken bus jag är. Ja, verkligen. Skandal. <laughs> Men är det något mer med det här bandet som vad var det för typ av musik sa du? Eh, de är typ indie folkband med lite alla möjliga influenser lite, med rätt så mycket jazzkänsla och lite så här, um, vad heter det, balkanmusik och lite sånt. I, liksom. okay. De lekte med instrumentet, så att säga, kan man säga. Det var skidst. Men så här intima konserter, har du någon annan, något annat minne från den bästa intima konserter du någonsin har varit på eller något? Någon, någon sån typ av... Den bästa, jag vet inte den. Den bästa som kommer till minnes just nu, det var faktiskt ett eh, lokalt Stockholmsband faktiskt, som eh, spelade för några månader sedan. De heter The Tiny och eh, jag har följt dem i rätt så många år och eh, jag har skrivit upp mig på deras mejllista så jag fick en sån här han inbjuden att, hej, vi tänkte ha en jätteliten show och det vore tre ut om ni kunde komma. Och så var det på Café Claver i Stockholm Och så är det att de har ännu, <laughs> ännu mer intimt, nej men ännu mindre scen och ännu färre platser och så sitter man i typ en liten astrad, eller vad heter det med så små rader i midsätten så man sitter så först hamnade jag och syrran verkligen i knät på bandet verkligen för vi väldigt så här, det här känns ju väldigt nära för de hade satt extra stols ja men det var verkligen de satt verkligen extra stolsrader som man verkligen satt så framför ja men precis framför vetter det cellon typ så här, verkligen face. Och okay, den killen han spelade även såg. Och det kändes inte så bra om man ska dra fram sin såg och man ska sitta där med sågen i ansiktet ungefär. Så vi tittade oss runt lite och sen var det, var det några folk som började skuta uppe på läktarna som man kunde få se. Ja, var var. Som man kunde få sitta med dem istället. Men den, den konserten var väldigt magisk och de hade väldigt mycket såhär Nära vänner och familjer tror jag också. Så, eh, så de drog ju väl rätt så mycket intern skämt och så här och var typ så här. Och folk skämtade tillbaka. Och ja, jag kommer ihåg när du skriver den här låten. Och, och så här. Det var riktigt härligt. Men det eh, Tiny de blev jag rekommenderar också varmt. De är eh, lite oof, svårt att säga, lite också lite indiska vi kanske säga så väldigt musikaliska och typ, lite melankoliska vemodiga låtar ibland och så där. Och, men de är härliga. Jag tänker mig alltid att Soundtrack of Our Lives är bandet man vill se. Med, med Ebbott på scenen på en sån intim konsert. Okej, okay. ja. Jag vet inte varför, men det är bara någonting med... Jag har varit eh, på en rolig del sång där Ebbott var gäst. Nej. Han var några timmar sen för han var väldigt, väldigt full. Ja. <laughs> sen kom man dit och var väldigt, väldigt full. Spänn och bra. bra. Ja, jag vet, det var väl helt okej. Jag tyckte det var rätt trevligt. Sen, sen om Sandra var det här hade hon nog berättat om gången då hon och Ebbot blev bästa vänner ute på, ute på en krog en gång. Så, han verkar rätt trevlig överlag. så där. Ett, social, det? ja. Men mm. ja, det är bra. Men Anna, du har ju också haft en vecka, eller hur? Och ja. vi, har ju, vi har ju fått vad du har tänkt på i veckan, men jag tänker inte ens försöka och uttala, <laughs> uttala det. och jag, jag har ingen aning om vad det är. Så att eh, det är din show. Okej, okay, tack så mycket. <laughs> ja, så här är det. Från idag, den 12 april till den 15 april, så händer det någonting i Helsingfors? Någon av er som vet vad det är? Nej. Jag läste eh, <laughs> läst att de typ skulle märka invandrare och folkgrupper. Är det? det? Jaha, ja, äh. det, det, det, hopp, det, det låter hemskt. Jag av mitt <laughs> det är läskigt ju. Ja. Det är annars, dåliga vibrationer. Förutom det så, så ska de göra någonting trevligare. <laughs> uh, så ska de ska faktiskt ha en, en, en livemässa i Helsingfors. Oj. Uh, en larp och Den heter på finska, och jag ber om ursäkt nu till alla uh, finsktalande lyssnare. Uh, Solmokosta. Ja, okej. Okay. Um, så fick till det. Ja, tackar. Uh, det är 16-året som de har den här mässan. Mm. Och det är en nordisk mässa. De, fast det kommer folk från hela världen och sådär. Men jag ska inte prata så mycket mer om det. För det jag ska prata om, det ägde rum igår. Och det var Nordic LARP Talks 2012. Och LARP står ju för Live Action role playing Aha. Och, och den som ledde det här, det var ju... Alla svår kära Johanna Kolljonen. Ja, vi kan prata om henne i varje avsnitt. Det blir, det blir ändå lite... Ja, ja, vi, Okej, okay, vi okay, nä nästa um, avsnitt får vi Johanna Johanna Koljonen fritt. Ja, ja, men det känns lite creepy nästan. Jag Eller? vet att det är lite ja. creepy men, men nu råkar det bli så här. Jag, jag kan inte hjälpa till det var just den här veckan. Okay. Ja, hon, hon, gör väl, hon gör väl mycket vi gillar. Vad ska man säga? Vad ska man säga? Ja. Um. Det det här var igår. Det var live igår. Jag kollade på det idag i efterhand på internet. Mm. Och det, det Johanna Kolljonen hade gjort var att hon bjöd in lite olika människor som hade föreläsningar om olika aspekter av, av livande mm. Och så höll de lite små typ powerpoint-presentationer kan man säga för mm. publiken och för de som kollade live. Och jag tänkte att jag skulle Försöka få er lite intresserade av de här presentationerna genom att lite så här kort, eh, kort berätta vilka presentationer som, eh, som finns och eh, vad de handlar om. låter mm. det är bra? Ja, absolut. Ja, absolut. Okay. Första presentationen hölls av Micke Pojola eh, och heter How to become a god. Okay. Och han pratade lite om Aristoteles eh, idé om att kören är den ideala åskådaren i ett drama. Och kommer väl efter ett tag fram till att live och livare idag är den ideala åskådaren. Och det blev väldigt filosofiskt. Det blev mycket om hur man tar del i, i skådespel etc. Så det var svårt att ta så här bara. Men ja, det var intressant i alla fall. Okay. Sen kom Johanna McDonald. Som pratade om From Performing Arts to LARP. Och, eh, hon pratade alltså om sin egen resa från teatern till live. Yeah. Och om skillnaden mellan de här genrerna. Och om olika försök som har funnits med att föra dem samman. Och vad det är för skillnader och hur man kan få dem att närma sig varandra. Okej. Okay. Mm. Sen kom det en jättekort liten presentation av Klaus Rasted från Danmark, som heter LARPification- där han pratar om eh, liveandets roll i eh, samhället- och populärkulturen. Um, och ja, som sagt, den var kort och eh, koncis. Mm. Men intressant. Okay. Eh, J.P. Kaljonen han pratade om- the interplay between player and man in the street. Och då var det så att de höll ett eh, live i Helsingfors- som hette Dublin 2- där livearna spelade asylsökande som interagerade med folk etc. Och han pratade då om hur, vad, det, vad det blev för interaktionen mellan spelarna och befolkningen- och hur de även involverade människor runt omkring, typ affärsägare och sådär. Ja, okay. ja. Så det är lite intressant att höra om. Ja. Eh, Jesper Boon från Danmark pratade om experimental LARP-design- han pratade om att man designar mindre delar- och tar fram idéer som man sedan testar- och så får man ändra dem beroende på hur de fungerar eller inte- och, att, och hur det sedan påverkar hela, hela livet. Um, han pratade bland annat om att, att de hade kombinerat tango och live- för att, en, för att få fram en historia. Den sista föreläsaren var Lizzie Stark från USA- som pratade om playing in graveyards, terror collides with LARP in New York City. Och började prata lite om att det var, har varit lite svårt att hitta platser i New York att gåspela eh, i, eller live i. Och, –Betyder det att de liveade på begravningsplatser eller missförstod jag? –Nej. Det, –Eller var det bara att det, det, det är det som... –Man ändå. tänkte det från ja, början. –Det, det är bara, lite hur –Det handlar om är, är lite hur, hur live communityt i New York påverkades av 11 september. Aha, okay, ah, jo. Bland annat så en, en plats där de brukade träffas ofta och, och, och, och live förstördes mm. under under attackerna och hur det kändes att komma tillbaka det var mycket, dit, mycket som så, förstördes så det, det var kyrkogården mm. jag trodde också när jag läste titeln först att det skulle handla om kyrkogården ja, för det, det lät lite såhär bless för mig <laughs> att göra det, att springa och live på en kyrkogård typ när någon står i så börjar springa man king och live. det, <laughs> det, det kändes väldigt fel <laughs> ja. det är <laughs> um, de spelade vampyrer och, och varulvar också så det hade blivit extra Exakt. <laughs> Sen hade de även en intressant uh, intervju med Andy Nordgren som bland annat jobbar med iVonline och uh, Mikko Rautalakti som uh, ligger bakom Alan Wake, spelet. Mm. Mm. Och uh, den här intervjun kallade de för Get a, "getting a haircut in a real job". De uh, pratade <laughs> lite om hur det är att jobba inom deras branscher och även hur uh, hur undet, eller deras bakgrund i liveandet kan hjälpa dem att utveckla dataspel och rollspel. Och hur Men det är väl de kan hjälpa till att få eh, utvecklarna att förstå hur spelarna kanske vill känna sig ah, i spelen. Okej, okay. Själ, själva känslan i sig. Okay. Precis. Mm. Um, och ja, det var det som de tog upp. Jag tyckte det var väldigt intressant. Jag menar vi vi är junga liveare. Jag vet Nej. att uh, Håkan och Hampus har väl uh, varit lite involverade i det där. Ja. Men det är ju ändå, ändå intressant om man fick lite en inblick i, i också vad det finns för olika, mm. um, olika eh de på Det är ju väldigt populärt i Norden framförallt. Och då hade de lite exempel på olika olika teman de hade haft runt om i, framförallt Finland och så. Men jag tänkte, är det här med Fantasy-Live nära unikt för Norden? Vi har ju lite mer, alltså, vi har ju viking eller lasatron att hänga oss på också, lite utöver fantasy fantasy liksom. mm. Men sen så vet jag det finns väldigt rätt så stora, men det kanske är lite, lite mer riddare och rustning, alltså bara i USA. De brukar ju jättestora konvent varje år. Jag glömmer tyvärr bort vad de heter just nu. Men det var någon medarbetare på jobbet som skulle dit i förra sommaren. Så det är typ flera tusentals människor Som kommer dit och fightas mm. I rustning Det är, jäk det är jäkligt coolt Alla de här presentationerna Jag tycker det låter jätteintressant Jag skulle gärna kolla på det um, mm. Hur långt är det sammanlagt Med alla de här Och uh, vart hittar man dem det var en timme och 45 minuter ungefär mm. Och jag tror att hemsidan var så mycket som Nu gjorde jag det här på en annan dator Så jag ska se om ja, jag kan vi... vita Men larptalks.org tror jag Men vi kommer ju att LARP länka den oss. i Absolut, vi ser till att länka den i ja. ja, vi ser till att länka den Men det, för det där låter som någonting som många nog är intresserade av mm. För det känns som att live i allmänhet för mig Och säkert för många andra Är någonting som man är Nyfiken på. Och jag, och jag tror att uh. eh, i allmänhet så är det nog kul att få veta mer om det. Just eftersom att det är mycket mer än bara att springa runt i skogen och vara en svart galv. Mm. Eh, det finns ju ganska många andra typer av live. Mm. Eh, som jag berättat för dig, jag är i det här med att springa runt och låtsas vara någon, någon typ av eh, ah, vad, vad sa du, någon irländsk? Eh... Äh, äh, att vara en asylsökande. Ja, ah, precis att vara någon typ av asylsökande och springa runt och, och rollspela. På mm. den typen. det låter ju väldigt intressant liksom. Mm. Mm. Mm. Det, ja. mm. Jag ser nu att nordiclarktalks.org Nordic Larp ja. Men jag har också varit väldigt intresserad jag har aldrig liksom, haft någon annan I min kretsen Sen jag träffar er som har varit intresserad jag tror jag. Eh, men, För jag var lite av en teaterapa Förr i tiden Och sånt där och, eh, jag har försökt chatta Som så här, aktivitet på jobbet Att eh, få med typ, så här, Mordgåtemiddagar och sånt Men ing, mm. ingen har någonsin gått med på det <laughs> <laughs> Det är bara jag som men, vill sånt <laughs> Men en mordgåtemiddag det måste vi nästan ha. Ja, eller hur? Det skulle jag säga istället för. Anna, du har ju pratat om att vi ska spela. Vad heter det spelet? Fiasko. Mm, fiasko. Eh, som är ett typ av lite. Ja, mycket mer eh, rollspeligt rollspel snarare än. Ja, det mycket rollspel. skådespelande. Ja. Mycket skådespelande. Och då skulle jag nästan hellre ha eh, att vi hade en modgård till middag eller något, något av den typen. Varit, hålla en, en egen, typ. eller att gå på en existerande middag där man betillade roller. Vi kan ha en egen. Ja, det var det spännande, men det är det, ja, no då är det, det någon, någon som måste dag. vara rollspelsledare tyvärr. Och det, då blir ja, den utanför. Jag, ja, men det kan man fixa. Det skulle jag kunna vara. <laughs> du vill inte spela, du vill bara titta på eller? <laughs> jag, jag vill bara se vill bara se det så för vi men det är bra. <laughs> ja, det låter häftigt. Mm. Vet ni något annat som är häftigt? Nej. Det är vad jag har gjort eh, Har du ökad. gjort något superhäftigt. Vad berätta ja. för oss? Låt oss säga så här, sju stora TV-apparater, sju, sju Xboxar, sju Battlefield 3. Men jag börjar ana någonting. Ja, Vi har haft Xbox 360 LAN uppe i, i Norrland. Men sju TV-apparater, alltså släpper ni mer varsin, eller hur? Nej, det är, de som bor, det är fyra stycken som bor uppe i Skellefteå. En som bor i Kramfors, han är från Kramfors, körde upp en tv. Ja. Jag som flög upp till, från Stockholm tog bara med mig min Xbox. Min kompis Kalle som också kom upp från Göteborg till Skellefteå. Ja. Jag tog också bara med sig Xboxen så mm. de fixade tv-apparater åt oss helt enkelt. <laughs> mm. så det, här var, det är alltså tre dygn av... Ja, nu är det så här... Det, det, det som är intressant med det här är ju att vi börjar ju bli vuxna nu, på något vis, känns det som. Ja. Så ja. lan är ju inte riktigt, märkte jag nu. för Det var länge sedan jag hade ett lan. Lan är ju inte riktigt vad det var. Okej, okay. okay. är det, det... början med nybudet för bekväma bli kväma, eller är det orken som inte räcker till? Det är nog många olika variabler, men det är det, det, är det där att... Man umgås mycket mer vid sidan om. Det är inte bara att sitta och spela. Mm, utan Det är mer att ja, vi som brukar spela liksom varje vecka. Nu får vi egentligen ses. Ja, okej. Okay. Men det är väl fint ändå att ni värderar ja. det. Ja. Ja, men det är ändå kul att, att se just Att det blivit lite annorlunda med åldern Personutveckling så då, så vi, Ja men <laughs> ja. någonting sånt alltså Det var lite förvånande, vi var ute och sprang tillsammans Alltså löpte, Oj. Eh, gick cool. långa promenader Vi lagade massa gött tjänst det låter typ så här med, <laughs> ja. ja det, det, ja, det låter som någon där sorts... med korven, jag vet inte mm. Den ja, de lagade ju det... världens goaste mat, såg det ut som på bilderna i alla fall. Den där, vet du det, den där med fläsket, vad heter det? amerikanska. Uh. Ja, vi lagade pulled pork. Pulled pork heter det. Mm. Stod, stod i ugnen i åtta timmar eller sju timmar eller någonting. Yeah. det jättegott bad... sånt på i San Francisco. Ja, Kommer ihåg det. ja det är fruktansvärt <laughs> gott och väldigt lätt att göra även om det tog lång tid. Mm. Så det kan man fan rekommendera, alltså att laga pulled pork och bara söka på internet. Allting, allting som ska vara länge i ugnen är ju kul, mm, som ni vet. Så, och detta var, skulle verkligen vara länge ungen. ugnen. Så, ja, men det, ja. så vi, vi spelade helt enkelt väldigt mycket Battlefield och jag, jag, jag vill inte berätta så mycket egentligen om det, utan det är, för Battlefield är ju Battlefield. Men jag tyckte det var kul just det här med lanet att det på något sätt hade, det var annorlunda nu, man kände att det var annorlunda ja. Det var något annat liksom än att bara Sitta och spela <laughs> Och eh, det var också Lite sådär att eh, det, det bästa på hela landet var Sent på lördagnatt mm. När eh, många Hade gått och lagt sig, vi var fyra som Satt kvar och spelade ja. Och då började spåra Så här, kär, ni vet som <laughs> det är Vi hade en egen server, det är en ny grej på Xbox Att man kan hyra en egen server mm där vi spelade helt ensamma och började ha så bilrace med varandra. Här, vi, ställde oss, vi ställde upp oss typ så här två, vi ställde upp oss tre på rad typ. Och vi var fem som var uppe var ju för vi stod tre på rad typ med var sin bil. Och så var det enkelt i helikopter som körde över oss och han hade med sig en kille som filmade oss typ som en filmkamera med ur helikoptern mm. och så sköt han, liksom, han i helikoptern sköt loss en raket som startskott och så hade målat ut en sån här lång bana och körde ansinget. med några bilar typ mm. och, och Battlefield är jättedåligt när det gäller bilåkningen så det var så här helt eh... utmaning Ja, men det är så här helt flippat typ att man det bara hackar och man åker in i varandra Och det bara pss, och så flyger man typ så 10 meter och ja. och sen så nu ja, det, det är kul när det flippar liksom vi vi hade ja, spring... spel för det var liksom det är bara något kul med att göra ja, ett stafettspel ja. ja vi hade också springlopp typ, där man skulle springa Va? mellan ett antal olika flaggor typ snabbast <laughs> möjligt först typ att nudda den flaggan den flaggan sen tillbaka bandet ja, bra Typ sådär. Och sen så hade vi längdhopp med bilarna över en kulle. Kolla, den som hoppade längst. Okej. Okay. Eh, det är ju en hade... typisk sån där när man är yngre. Att det kanske inte är så vuxit det här. Man, man, man, man tar sin reksak och så gör man något helt annat med det. Inte för att kritisera utan det är bara ja, en sån här men... kul grej man gör. Man bara, ja ah, men vi har det här. Men man kan göra det här också. Ja men precis. Det, men det var någonting med det som gjorde, var väldigt kul. Och det gjorde det också det till lanets roligaste äh, äh. Liksom, timmar, just de timmarna mitt på natten där, när vi satt och bara lekte. Allting kanske blir lite extra kul också när man är lite trött. Ja. ja, men jag tror ja. att det är en väldigt stor del av det. Ja, men vad härligt ändå. Det är kul. Det, det, var, också, det var också lite sådär att uh, i slutet så uh, tog vi liksom en iPad och filmade. Och då, då tog det jättelångt i det. är en bara att man en jätte, jättehög pelare typ som går skitlångt upp. Ja. Och då lyckades vi fyra personer ta oss upp på den här pelaren med olika helikoptrar och hoppa av typ och stå där på. Och då åkte den andra killen med helikoptern typ så här, och åkte upp längs hela den här pelan och sen så åkte han upp och stannade han, han såg oss och så cirkla han runt oss. Och sen så sprang vi ut liksom och hoppade ut. Och drog loss, drog ut fallskärmarna och så filmar oss när vi gled ut över banan liksom. Och sen, och sen satte vi oss och redigerade den här och satte lag till massa cool musik. Nej, vad roligt. Ja. Så, så har vi en, eh, ni kan få se den någon dag. Mm. Vi har en mycket mycket häftig musikvideo för och klan. gärna se den. För Absolut, våran klan. <laughs> eh, kanske kan vi lägga ut den på hemsidan eller vad tror ni? Ja. jo men det kan det vara roligt. Göra. <laughs> ja, det det är helt fantastiskt. <laughs> ja, men ni, ni hörde det är kul. Det har varit Vanschligt men ändå mm. som sagt Mer vuxet än tidigare och uh -huh. Jag har varit väldigt tveksam på om lan Är någonting för oss nu när vi har varit lite äldre uh -huh. Eller nu när vi är lite äldre Men, men det, är det. det är det Man får bara se det, se det för vad det är ja, Det är, man, man testar det är alltid man spelar kul att träffas så ses Det liksom, blir ju lite annorlunda Och då, då gör man ju lite andra saker än man, För ni kan ju alltid spela battlefield tillsammans så det okej, Men då är det ju kul att passa på Att göra andra grejer när man kan Ja, mm. precis, lite så men Så det var... Vad jag vill prata om med veckan som gått eh, Och då är det ju så Att det är dags för våran första paus Och efter den så kommer vi tillbaka Med vårt festivaltema Men eh, ja, in i pausen Där var vi tillbaka från första pausen. och eh, Jag tyckte att vi kunde börja med att prata lite om samma sak eh, som jag diskuterade lite när jag diskuterade Lan här tidigare. tidigare då, när det handlar om festivalen nu istället. Är vi inte för gamla för det här nu? <laughs> eh, alltså, alltså, det finns ju olika typer av festivaler. Exakt. Jag, jag har nog alltid varit för gammal för de här tälta och supa. Festivalerna. Jag har alltid... oh, jag är inte ja. riktigt förstått skärmen med det heller. Jag brukar, jag brukar inte hänga på själva campingområdet- om vi har varit så, till Nej. exempel på Hulsred, utan då Jag var på typ allom konserter istället. Och sen så gick mm. man ut och åt på något trevligare ställe- inne i stan eller någonting efter. Liksom. Eh, så, och sen... jag vet, vi, vi, första gången vi var där, när vi var sjutton av mina kompisar- då, då var vi inne och hängde i Arvika- Alltså vi, mm. vi det var där, det var fint och, och fina rena gräsmattor och ja, det ingen, ingen lervälling precis, inte en massa hemskt folk överallt. Det, det var trevligt och... alltså, fan vilka annorlunda festivalupplevelser ni måste ha <laughs> ifrån mina festivalupplevelser jag, okay. för jag har ju hängt mest på campingarna mm. och varit på ett fåtal band som jag tyckte varit viktiga liksom. okay. jag, jag brukar ju vara på typ 30-tal liksom konserter när det är typ tre dagars festival eller liksom. ja, mer jag, jag, jag, det jag, jag, jag, jag kanske bara jag är uppe på sju Okay. Okay. jag brukar så springa mellan konserter för att hinna mellan olika scener och sånt så det också händer ibland. <laughs> och, men sen ja. Jag vet inte, och sen typ senast när jag var på Båt typ för förra året tror jag, då så bodde vi på hotell, vilket var underbart. De har inte liksom något kampinå kopplat till själva festivalområdet i, alltså i Göteborg. Där. Men utan de har ju att man mera kan bo på vandrahem eller hotell och liknande. Och det var Grymt, tyckte jag. Ja, jag vet inte det. För mig känns det lite som hela det här... Men jag, det, det har också att göra med att jag, har, jag gillar ju att tälta. Eh, gillar att sova utomhus. Gillar att umgås med folk. Liksom, uh. ny, nytt folk. Men är det verkligen att umgås med folk? Det är så här... Man sitter där, folk går och förstör saker. Och det är smutsigt överallt. Pissar överallt. ja. ja, alltså, ja. Alltså det inte, finns, det, ingen finns det ju tre människor på camping, jag vet inte vad men mm, det är mm, mest jo, att oftast blir det en väldigt typ, dräggig stämning generellt sett mm. på de flesta områden. Sen finns det de här, nu för tiden finns det oftast att de erbjuder typ så här quiet camping eller lugnare områden där man får camp också som ska vara lite mindre fäst. Liksom. Men det är ju halva nyet vi kanske att kunna festa med randoms också. Jag förstår det är ju roligt att springa på nya människor. Så. Men jag tror inte man orkar ja, inte bra, ja. alltså, i lervälling i tre dagar på dåligt underlag och frysa hjälp på natten. Jag är för bekväm det. Ja. Ja, Jag Ja ju inte det. Alltså, jag det. Jag tycker ändå det är kul. Och, jag, och det skulle jag nog göra nu, nu var det några år sedan jag var på festivalen. Äh. Jag skulle nog tycka det var lika kul nu skulle jag kunna tänka mig. Jag har inte förändrat så mycket när det gäller sånt. Äh. Men eh, jag vet någon gång när jag var på Peace så att jag och en kompis och umgicks rätt mycket med ett gäng ja. eh, Och tänkte inte riktigt på Vad det var för gäng liksom. det, var, det var så där man gick runt Och så satte man sig någonstans och liksom tjata lite med dem och, och sen, Men sen så, så, så, så Började man typ så här Vi började kolla på varandra för att man, det, var liksom så här, det började spelas konstig musik Lite liksom vitmaktig musik lite så här. Ja. Och så kollar man lite och såg man att någon typ så hade här, här, Något L lite symboler på sig Oj. Som man ja. känner igen Och ja. sådana saker ja. Och då var det helt enkelt ett nazistgäng spelade, typ. <laughs> Då får man ju vara väldigt såhär Öva på och smidigt ursäkta sig bara, Men då man visslar och backar <laughs> Precis att Vi ska bara gå hit bort en stund och... äh, Ska bara yeah. gå på toa äh. <laughs> jobbigt. <laughs> Ja, <laughs> jobbigt ja, det, det är lite Hetsig stämning Det är mm. I så fall men det, är, men, men, det som är intressant, jag såg på jag tror SVT eller någonting hade ju förra året En så här heter det, Dokumentärserie angående festivaler I Sverige typ Och då reste de runt lite på de olika festivalerna Och visade lite vilka olika sorts människor som var där Och hur de olika stämningar kunde vara liksom. Och det var lite kul att se Att olika åldrar, och olika sorts människor Samlas på olika festivaler liksom. Och det är väl antagligen kopplat till musikgangers Kanske också, men även lite så här Vart, jag Geografiskt <laughs> mm. ja. Men om man bortser från Själva Vad vi är för festivaltyp För det finns ju de alla Och det finns yeah. festivaler som är mer fest och mindre Och mm. olika åldersgrupper på olika festivaler Men det finns ju så att säga, En sak som är säker är att det finns många festivaler I Sverige nu för tiden Väldigt många En, en jäkla massa festival, varenda salar i sin egen festival mm. eh, Och ni två har ju gått igenom Ganska mycket så jag tänkte fråga er vilken är sommarens hetaste festival och varför? Om ni måste svara, liksom, samtidigt väldigt snabbt, varsin. Jag kommer räkna till tre nu. <skratt> ni är du <skratt> ja, jag vet. Jag, jag inser att det är en sån här sak som gör att ni kommer till dö av jacken <skratt> <skratt> <skratt> Okej. Okay. Är ni med? På, tre, på eller på tre. Helt enkelt. En, två. Way out west. Stockholm music and art. <skratt> Där har vi det. Och, äh, och nu, nu oh, Gud, jag fick motivera. ångest över det där. <laughs> för kunde jag inte vara väldigt tre eller det där. <laughs> nu, nu, nu måste ni motivera dem. Nu kan bara utöpa, Oj, okej. Okay. Uh, alltså jag vad var jag okay, Stockholm Music and Art <laughs> <sa jag. laughs> uh, som hålls i augusti på Skeppsholmen här i stan i Stockholm. Uh, det är bara för att uh, min kärlek <laughs> nej, men Anthony Johnsons kommer, det är det som gjorde att jag jag kunde inte säga nej till dem. <laughs> Eh, bara för att det är band som jag har sett flera gånger, bland annat i, uppe i, i Dalhalla. Tre heter jag väl i uppe i Dalarna. Eh, och det var en magisk konsert. Eh, de är bra live alltså. De är underbart bra live. Alltså är helge Gri, han är riktigt skön människa. Han är väldigt ödmjuk och så underbart röstat, intressant eh, sant. Men eh, ja, men sen kommer vi lite så här typ. Björklale, Fatoumata, Diawara, eller vad henne heter, jag är jättedållig på namn, förlåt. Men så här, lite musik mest, men det var därför jag började säga det. När är den och vad kostar den? Där? Eh, den är 3-5 augusti, eh, Skeppsholmen i Stockholm och den kostar typ 560 per dag eller 1500 för eh, alla tre dagar. Ja, det är ändå ganska saftigt kan man ju säga men, men det får det vara värt om det Jag, jag kommer nog också gå på den då, Om åtminstone när Anthony Anderson Det är en, ett av mina absoluta uh, favoriter Men det är ju som sagt flera dagar Och det finns flera artister än de jag nämnde också Så det, det kan nog vara värt det Och det, det är som sagt, det är bekvämt Att ha i sin egen hemstad en, en festival att gå på faktiskt Då kan man ändå åka hem på kvällen liksom en sån grej. Så sin egen säng <laughs> Jo, verkligen. Och nu, Anna, nu måste ju du motivera. Du ska ju på Way Out West, vet jag. Ja, och eh, det finns ju egentligen bara en anledning till mm. att jag ska dit. Jag menar, det är okej. Okay. Hotchip och Florence and the Machine kommer. Stämmer, men, men Blur kommer ju. Man kan ju inte välja något annat än att åka och se Blur. Uh. De, ska, de ska lägga ner igen också två dagar efter Way Out West. Så det är ju <gåll> sista ja, okay. chansen. Ja, det är ju nostalgiskt, ja. ja. Jag har ju aldrig sett dem heller utan det, det blir ju mm. ja. första och sista. De ju första och sista. Det är, ja. um... Jag kunde tänka mig åka dit för typ de dem delvis men sen till typ The Black Keys, Feist och typ Vilko också. Mm. såg Vilko för två år sedan när de var mys också. Så att... Ja. Jag, lite så här, jag, jag vet att när jag var så där 18 19 då var jag verkligen inne på all musik all musik verkligen mm. jag allt men nu senare år har jag blivit lite så här, ja, men jag men jag har mina band som jag tycker om äh. jag åker och ser dem så okay. här. men um, och det blir ofta så här att det är en festival det är ett band jag vill se ah. Jo men det, det är jättejobbigt det där. ändå att det är lite så här att man verkligen är ett enda band kanske på festivalen. Mm. Men ja. inte, annars så hade jag trott att du du Anna som är lite britt på svängen ut över <laughs> liksom som ändå är de legendariska är på Wet West så är jag ändå på Hulstred-festivalen så kommer väldigt väldigt många brittband liksom. Ja jag, jag, jag såg det idag här ja. The Cure och The Stone Roses. Man får den sans och fina saker. <laughs> Sväg <Svagen. laughs> Ja, det är ju aldrig, det är inte band jag har lyssnat på sådär jättemycket heller. Utan jag är ju jag är väldigt, väldigt snäv i mitt... Kör mitt ja. Ja, det är kör klassiker. Ja, det, det, det jag tyckte verkade coolt på Hultsfred Det är ju blur relaterat Det är ju Gorilla sound system. Det är ju, Gorilla ska ju kör någon sorts DJ-set. Ja, jag får undra på om det var dem. Alltså. Med... Jag, jag, jag får för mig att det här det, det, det är ju bara Damon Albarn och, och, och liksom Blur. Ja. Jamie. Mm. Så det, det borde ju vara dem, annars är det lite konstigt. Men, så att det, det verkar lite coolt, men ja. Det ska mycket till för att jag ska åka på, på, en, sån, på en sån festival. Jag, menar, jag, jag skippade Hultsfred här om året- trots att Frans Färdinand åkte dit. Oj, det var lite jag, jag åkte till Arvika en gång där. för Frans Färdinand. Ja. Aldrig igen. Oj. Men det här ligger inte i Arvik. Nej, men det är, det är lite samma sak. Det är själva, det är själva campingen som, ja. som sätter sig emot. Men hur är det med på Way West? Så har vi Bonnie Bon också. Mm. Det, vet någon av dem spela på några andra festivaler jag tror Roskilde. att det är, ja, ja men förutom skilde hey. nej inte annars tror jag men nej. jag är inte hundra på det jag är inte så bon Iver, eller bon Iver, jag, vet Fan. Jag, jag, har lärt, jag har lärt mig i åren att säga bon Iver, Iver bon iv ja ja Om de ja ha ja ja ja ja ja ja ja ja ju ja liksom, <laughs> ja Ja. Men, men, men, men eh, typ bandet The Roots Kommer till det, det det De är sköna tycker jag, jag såg den på Hultsfred för några år sedan Det är från sen ut, amerikanska ju, oh, mm. Sen har vi Peace and Love Där kommer ju Kent mm. Grejer det är ni fortfarande intresserad av Kent det, det, det förvånar mig varje gång jag har precis börjat till om Kent förvånade. Förvånade av på grund av effortcast människor här vi har hjärntvättat dig genom att sjunga Sing Star oh, Kent, Sing -Star Kent. Så nu kan jag typ låtarna, jag kunde inga innan det är lite imponera, fast, fan, alltså, ursäkta mig, men Jocke han är lite läskig tycker jag fortfarande, och musikvideosarna är helt obehagliga alltså. ja. men det är ju del av skärmen ja. just det, att att Berg är läskig, och att musikvideosarna ge en yeah. det, det, det, är lite, det är det man, man håller kvar vid nu. Det, det är lite mindre tonårsångest. Lite mer Jockeberg läskig nu. <laughs> um. ja. Men Peace love. det Love... Peace and Love tyckte jag var vara den som är mest blandad till musiksmaken ändå. Att det är lite av alla möjliga genrer som kommer. För att jag, en som jag tyvärr, på grund av att jag blev matförgiftad på... Tyvärr, det ska man inte prata om kanske, men jag blev tyvärr matförgiftad på Way at West då. Och så jag missade dem för förra året. Och jag, det var ändå skäl till att jag egentligen ville åka till Way at West, varför jag ville se dem. Det är australiensiskt tror jag, band. Eh, rockband. Eh, och, men de är äh, Wolfmother men, men mina syskon och kompisar Som var med på den De hade, gick upp på den konsernen Självklart och de sa att det var det bästa De såg på hela, hela festivalen Så jag var jättedeppig efteråt Jag, jag, jag känner igen mig de var, tydligen, ja, jag, de var tydligen grymma live Att det bästa bandet live någonsin nästan. Jag skulle gå och se Jarvis Cocker Med två av mina kompisar mm. Fick balansvirus ja. gå dit och säga att det var det bästa de någonsin har varit på ja. jag Har aldrig varit så upprörd <laughs> ja. Men Peace and Love har en stark ja. en stark lista där, men yeah. bara det att bara det att Rihanna skriller. Ja, så Rihanna skriller som är helt skilda värdar också sen typ, mm. ja, typ det klassiker typ så här, heter det, Billy Idol och Turbo Negro ja. och grejer och lite så här, har vi där också ja, det är liksom också jag, riktigt. <laughs> Lock party kommer eh, Tim eh, Baktun eh Dropkick Murphys och Regina Spector är en, riktigt nice. Jag fick eh, påminna om att Regina Spektor inte var död här innan vi började jag, jag blandar alltid Mördrar ihop av henne, henne med <laughs> <Amy> Winehouse. <laughs> jag... uh -huh. De är ja, helt skilla. världar. Det jag jag, det. jag skulle inte koppla dem alls faktiskt. Ja, men... Nej, jag vet inte. Är... Om, om ni går... Amy Winehouse är du stort sköns ja, typ inte. Gaga eller någonting, alltså rent såhär image-mässigt sett. Jag vände kopplar inte riktigt alls. Men båda två sitter väl ändå och spelar piano? Nej. Jag det. Amy Winehouse gjorde inte det. Nej. Nej. Du tänker man kanske på... Nej, gud, jag kommer inte på vad den heter. Förlåt. Men, ja. Det är synd att jag är dum. Ja. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> oh. <skratt> men, men det är okej. Okay. Jag har ju er med mig. <skratt> ja. Men, ja. Vi har inte pratat så mycket om Roskilde egentligen. Nej. Vi nämnde det som hastigast bara Ja, var, vad har vi där då? Det, var, alltså det är roligt att det är just himla många band Men jag känner mig helt novis när jag tittar på listan För jag hänger inte med på de flesta Men vissa grejer som jag känner igen Det är ju klassiker som Björk, The Cure Bruce Springsteen, The East street Band eh, Meow eh, ja, jag nämnde ju The Roots tidigare Och sen så eh, en En bekant i Stockholm Kolm faktiskt som ska dit när jag spelar också och få pelikanen som kör lite dubstep elektroniskt så det är väldigt kul också så att det är... Ja, men världen är liten och sånt, det är coolt men jag vet jag känner ni igen någonting mer från den listan Bonnevere bon... eller vad han hette, hon hette, han hette jag var det kommer bland annat vet jag Mew är ju där, ja, men men de är ju danska ja, de nämnde så jag vet jag. Inte. fast de är ju sköna Ja, de är, de är väldigt sköna, men det känns inte så oväntat Men det, det känns som att i stora är ju är, är att The Boss ska dit liksom. det, är väl, det är väl det som är, Det som säljer, känns det som ja, jag antar det Jag kände igen ungefär Friendly Fires Och sen såg jag Whiskalifa Leaf här nere Vilket ju ja, Inte är så lockande att se på eller så där, Men ja mm. Mm. Är, du... det några av de, är det några av de här banden som ni helst vill se Som är, är såna här mer intima konserter Tror ni Uh, inte något av det jag vill se. Av Roskildebanden Roskilde eller? Nej, eller inte allmänhet Oj. Jag brukar alltid försöka att ta några av För ofta på de här konserterna Eller på festivalerna så brukar de ha Också lite, lite uh. Vissa konserter mm. som är lite mer inomhus Och Precis. som är väldigt små uh. Lite mindre band Jag brukar försöka att gå på typ hälften Eller i alla fall ett par sådana spelningar uh. På, på Då är det, några, typ, uh. det är mysigt ju med de här lite mer intima men jag tror, jag tror om jag skulle ta Hulsfred då skulle det vara typ Mumford Sams, The XX och sen typ No One the Whale kanske, bara för de är lite så här mysstämning. Och sen mm. annars är det ju typ Blue Oyster Cult som kommer till Sweden Rock Festival. Jag ser inget av det här som skulle spelas som på små scener eller såhär, det jag vill se... Det vore väl kul att se typ, Florence and the Machine på lite mindre scenen, det lär ju inte hända. Eh, Danko Jones ska jag ha hört ska vara jättehärliga live. Jag hade en kompis som såg dem innan de blev stora. Jag har bara sett dem på stora scener både på Hulsfred och i Stockholm. Eh, det vore så trevligt att få se dem lite nära in på. Mm. För de är skön, känsla i en bra rock-takt. Tack. Eh, mm. Jag, tror, jag gillar ju intima konserter dock om året så var jag på Fols i Göteborg och lite, det lite för intimt sådär för de, de hade scenen och så hade de ingen staket framför eller så, där. så man, man stod där och jag och min kompis stod längst fram ja. så var alla ungefär fem år yngre än oss, kände jag ja. och så blev alla helt galna och så Nej, okay. puttade de fram och så stod man där och lutade sig mot scenen och så tänkte man det här är inte så kul, oh. så jag känner mig rätt gammal just nu yeah. och så Tänk, så liksom försökte jag att här, Kanske ska jag gå och ställa oss lite mot sidan Så, där. Och, så det, det var ju trevligt så Men jag, då, då kände jag mig väldigt gammal mm. För några år sedan så var jag på Il Niño, som är typ Metalband från USA Så var jag på dem på Debussy-slussen i Stockholm Rätt så lite, lite mindre ställe i alla fall Och då så lyckades jag ja, jag var med där var i alla fall stort fans och vi skulle stå nära det då vi hamna i världens morspit mm -hmm. Så jag blev totalt mosad och typ så här fötterna var helt blåa upp till smalbenen till och med dagen efter och så var det typ så här El Niño har lite så här schyssta, många av dem i bandet har stora så här, långa dreads och sånt så här. och så då var det rätt självklart att deras fans hade väldigt väldigt långa dreads som gick typ brumpa ner och sen när de då står i headbangar så blir det lite så här en det Nine Tails whip effekten nästan. Sen, nej, så man kände sig lite piskad. Men det, det var det var roligt på alltså Så här. det var så skönt drag. Men det var ändå lite så här. Det är, man ska ha stålhettor på fötterna när man är på sånt känner jag efteråt och inte bara armat. Så har jag lärt mig en läxa men, men om man kollar lite mer allmänt så där, vi, vi har mest pratat om de stora festivalerna ja. eh, Vi har glömt alltså, Vi har inte pratat så mycket om Det finns ju som sagt hur många festivaler som helst ja. Typ som om Det finns väl någon uppe i Skellefteå också alltså, Alla städer har ju Precis film är det någon annan vi har missat för bara man kollar på stora skyltar? Jag tänker säga att vi... jag har den på min lista faktiskt. Den är ju jättelock... Den är jättelockande. I med <laughs> där har vi Patty Smith, Patti Smith, vi har Thorsten, Patti Smith vi har kommer till Stockholm har... Stockholms också. Jag mm. mm. mm. har Captain Röd. vi har svenska björnband. Ja, Björn. Vi har en, favor... en favorit för mig Jakob Hellman. Ja, jag vet så jag eh. alltså, Och Och kvälligtak är... kommer också norskt mm. metal eller rockband. Så att det, jag, jag tycker det känns lite som om jag ska välja att de svenska festivalerna så länge det är i liksom no, en av de, någon som man har hört talas om mm. så kan man typ ta vilken som helst och det kommer bli bra. Oh. ifall man bara vill på festival så Exakt. Det kommer ja, att ja, men det alltid finnas skitbra det tror jag, band det tror jag verkligen faktiskt och sen så är det så att då kan man väl helt enkelt välja den staden man helst vill åka till eller den artisten som man absolut helst vill se. Så de, för det kommer ändå vara massa andra bra band där också. Liksom, för alla har bra band. Ja, men exakt. Det är det som är härligt. Vad säger ni, är det, är, är, är ni? Känner ni er klara med festivalsnacket? Ja, det jag Vi kan ju avsluta och säga. Vilka festivaler kommer ni gå på i sommar? Oj. Jag kommer ju gå på Way Out West bara. Jag ska ju... <laughs> kör en liten konsertresa till till Berlin i, i sommar så att, uh, det blir det istället Vad <laughs> mm. ska du se Jag Ska säga Radiohead. Oj nice. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Klassiker. Du eh, åtminstone Stockholm Music in Art eh, men sen så eh, jag är väldigt sökt av både Way Out West och eh, Hultsfred. Men det är fysiskt omöjligt för mig att vara på Peace and Love så den är helt struken på min lista. <laughs> eh, Varför är det helt omöjligt? Därför jag de det är jag uppbokad om datorn. Den okay. är det? Ja, när är den. Det är, det är 26, 50, 25 till 27 juni om jag inte minns för mig. Mm. Eller 26-29 är det. Så i mm. alla fall Stockholm Music and Art. Eller m 2 l ja, är Stockholm Music and Art eller In Art. And Art ja för, för mig så lär det också bli Stockholm Music and art mm. eh, Åtminstone också se Antonin Janssens då eh, Och sen så ska jag väl försöka klämma in Någonting annat också Är det någon, några av de här som krockar? Um, nej, det tror nej. jag inte Faktiskt För att skulle jag få välja Så skulle jag nog egentligen helst upp till Storskyran, faktiskt Men eh, jag gillar också I Östersund nice. Ja ja men, men det känns som att det kanske blir way out west eller Hultsfred ändå I och med att ja, jag kommer från Göteborg Så det är ju liksom att åka hem och hälsa på ja, det, är in... och ta det. Ja, det är ingen word the action i, sig, i alla fall det, det var ju tidigare i Stockholm och sen förra året var jag i alla fall i Göteborg Men det blir tyvärr ingen av alls i år Ingen så alls? Nej, det är inställt, de har inte gett någon anledning heller De har typ sagt, tyvärr blir det inte år, men förhoppningsvis Eller kanske nästa år, typ så här, Sätt det är lite under. Jag saknar Accelerator. Det var en bra festival. Ja, visst. Ja. Sen... Hur är det med propaganda då är. Den, det också borta? den brukar jag ju vara så den tror jag inte någonting. Men jag har inte läst någonting än. Om, om någon börjar boka banden nu vet jag inte. Men då gör vi så att För vi känner oss redo här. Så vi tar en liten paus och så ringer vi upp påkana och terroriserar honom lite. Och sen så får vi se vad han har gjort en topplista på yes. helt enkelt. Mm, så spännande. Vi ses nu efter pausen igen. Där var vi tillbaka från pausen Och se Vad har hänt? Vem har kommit hit? Är det ett spöke? Är det ett troll? Är det, det är man nej Det är ett troll Det är ett troll, jag jag. Är troll. Ja. Hur mår ni då? Väl Välkommen Håkan Tack så mycket Vi mår bra, hur mår du? Jag gillar att liksom göra så här gästspel i, i, i, i podcasten Det känns, det känns rätt Du... Det, bra, du, det. du du är som våran så här forward Som vi plockar in i 75 minuten typ, Exakt. För att lägga mål Du ska bara veta vad vi hittade på tidigare här ja, Jag kan tänka mig att det var lite kaos Men det ska ja, vara helt out of line Och började äta choklad och grejer Han sa att det var för att du inte var här mm. Jag kände att jag fick passa på Ja, Nej men det kan vara smart Det kan vara smart, det kan ja, vara smart. Det... När men, är av dig skulle, skulle jag ju få en reprimand men, men Anna och Stefan är ju för snälla För att knä, knäppa mig på näsan <laughs> Det är skit ehm, ja. Så ni har pratat om festivaler eller? Ni, ni behöver inte åter, återrepa ja. Vad ni har sagt eller någonting jag Det har vi, du, ja, avslutar vi, vi precis vi har, här vi har, pratat, vi har pratat, vi har namedroppat Vi har diskuterat Och vi är redo för din topp fem lista mm. Och eh, min topp fem lista Den här veckan eh, jag låter som om jag alltid gör en topemilista, vilket jag inte gör Men eh, anledningen till att jag eh, Valde att backa ur den här eh, Veckan Alltså från podcasten var för att jag inte kan någonting Om festivaler, jag vet typ vad det är för någonting Jag har väl varit på någon kanske Men jag kommer inte gå på någon Och jag har liksom ingenting att säga till om någon Så det är, det är någonting jag inte vet någonting om helt enkelt Så då tänkte jag, jag tänkte... Detta är någonting man hör Håkan säga väldigt sällan <laughs> <laughs> Faktiskt, det är sant. Ja, <laughs> ah, så jag tänkte så jag, så jag tänkte att jag gör en lista Jag har döpt den till saker man vet eh, Men det behöver, okay. inte, det behöver inte vara saker man vet Det kan vara saker man kanske inte vet Eller saker som man tror att ja. veta Eller så vet man ju undermedvetna mm. ja. mm. mm. eller, eller så vet man det Fast det stämmer inte alls känns lite jag som tänkte... QI nu Att hela världen kommer att vändas upp och ner It's quite <laughs> Nej det är, nog inget, det är nog inget sånt Sånt stort okay. tror jag Men man vet aldrig Ooh. Så är ni, är ni redo för min lista över saker man vet? Mm. Är man någonsin det? Den kommer nu i alla fall Okej, okay. nummer fem Okej, okay, är ni med? Vattenvärmt ja. i mikron Om man använder det för att vattna växter Så dör växterna Är det här sant eller falskt vet ni det? Jag har aldrig hört talas om den äm... Men just i mikron Det känns ju lite intressant Varför skulle det vara så förr? Alltså i så fall. Ja, varför skulle? Det vara någon skillnad från att Det är bara att de får molekylerna i vattnet att röra på sig Och så blir det varmt från de friktioner, Jag syns. har hört det här riktigt, jag tror inte det är sant Precis, det här är ett det falskt det. det här var en grej ja. som blev känd under, under 2006 Det var någon blogg som gjorde något slags experiment Där de hade renat vatten och eh, mikrovarmt vatten Och hade två blommor liksom, Som man dokumenterade under vecka Och eh, en av växterna dog och den andra gjorde inte det. det Fast det stämmer inte För att folk har gjort det här och det är ingen fara, det är, det är som ni säger Det är bara att molekylerna bara rör på sig så blir det varmt uh -huh. så, så ni behöver inte vara rädda Nu vet Vilka ni det här tur. <laughs> <laughs> okay, vad bra Oof, tur jag, jag hade lite mikrat vatten här så jag skulle hälla på min blomma Men jag inte vågat, men nu är det bara hälla på uh -huh. <laughs> På fjärde plats eh, Visste ni att man Eller vet ni om det här Så att man kan med hjälp av syrsor Hjälp mig, Benjamin är en syrsas ljud uh -huh. <laughs> <laughs> Talar om hur varmt det är ute Är det här sant eller falskt? Jag säger sant De borde ju kunna påverkas Av hur, hur varmt det är Om man kanske blir lite eller någonting. Nej men jag tänkte ja, sen... typ såhär frekvensen av spelare Eller någonting att de reagerar på Men jag tänkte om det var luftfuktighet Mer än värme jag, ja, jag gissar nog att det är falskt ändå. Det låter som att här... jag är en naiv och tror på det jag. <laughs> jag, jag, jag, jag vet inte Det här är faktiskt sant det är ett bondeknep, man var tvungen att modifiera det lite lite när man, när, man när man gjorde det lite mer vetenskapligt Men eh, om man vill ha celsiusgrader, då gör man så här mm. eh, Antalet eh, ljud man hör, alltså liksom man, man lyssnar med yeah. och spelar Antalet sådana ljud man hör på 25 sekunder Delat på 3 plus 4, och där har du ja, dina grader Oi. celsius mm. Ungefär Spännande ah, nu. Men gäller det här... Gäller det här i Sverige jag, vi har olika jag, tänkte jag, jag, jag tänkte lägga till ett PS här, att det här Jag har översatt det här från engelska äh. <laughs> Och det är cricket äh. vi pratar om mm, Så jag vet inte Men det är i alla fall celsiusgraden Så om det är i USA och här, och här, Det måste man räkna ja. om <laughs> mm. okay. ja, för, det, för det känns som att det finns många olika typer av Typer av olika syscher i olika länder Så lever de under olika förhållanden Och Ja. Jag ställer mig väldigt kritisk Men under, under väldigt speciella förhållanden Så låter det ju väldigt häftigt att det går att göra sådär Ja, och, och precis Och så, som sagt, alltså, det här är, det här är bonde, Allmän bondevetenskap Alltså vetskap i eh, Amerika, så det behöver inte stämma i vårt Det är Men det är coolt, det är coolt. Okej <hör> På tredje plats Benito Mussolini, som ni minns Gjorde så att tågen var i tid i, Under sin tid i Italien, sant eller falskt? Hur, hur, hur, kan man, 50 /50. hur kan man göra det liksom? Han, med, med, hjälp av, med hjälp av det effektiva fasciststyret är, ja. är då tanken Ja men äh. ett tåg kan ju fortfarande det kan ju fortfarande hamna något på spåret det kan ju fortfarande liksom... Nej inte, inte det alltså jag, jag säger jo. sant Sant. Oh. <laughs> Varför Amma? det är så läskigt med fascistiskt Jag säger, säger falskt för Jag vill inte tro att man kan Men om vi ska att... börja så jag sagt Japan, jag säger, jag tågen i Japan <laughs> De är ja, inte 100% <laughs> det, här är, det här är bara lögn Tågen gick knappt under fascistitalien jag, jag gillar den här grejen för Från början var det här såklart bara propaganda Från fascistpartiet De ville liksom visa hur <laughs> Hur bra det var liksom. Om det, var så det, de, det de då hakar loss på det var att för de hade haft en ganska bra så här, utveckling av, av tågsystemet mm. lite innan. Liksom. Och Då tänkte de att ja, det, det hakar jag fast på. Men, men ögonvittnen säger att tågen knappt gick. <laughs> uh, idag används ju, används ju det här uttrycket som har som, som något slags um, även det värsta har någonting gott. liksom mm. Det kommer någonting gott. Mm. Okay. Och, eh, jag, vet, jag vet inte om man ska ha. Jag tror jag går heller i så fall. Så det är därför man, död, man, man dödade romer, men tågen kommer i alla fall i tid. Exakt. Det, det är så här, nej tack, då kan jag gå. Och Hitler Usch. kom ju med autoban så att, eh, det är lugnt. <skratt> okay. mm. Vi har kommit till plats nummer två på saker man vet. Är ni med? Mm. Ja. Hår, hår växer in starkare och eller mörkare om man rakar det, slash, klipper det. Sant eller falskt? falskt? Falskt. Ja, bra. Det här är en sån här grej som jag <hör> som har som hört en massa, men som jag aldrig har trott på. Så nu när jag kollar upp det så, så är det inte så. Eh, Hårexperter säger att man ska tänka på det som, eh, som bambu. Jag vet inte varför man ska ha bambu i åtanke. Jag vet inte om det är vanligare än hår. Men ett... vet, alla svenskar kan ju så mycket om bambu. <hör> exakt. Så det är mycket enklare att... Till ett, långt, ett långt bambustrå är tydligen böjligt Men ett, kors, ett kort är liksom Vast och hårt ja. som, en, som en bonus på den, här, på, den här, på den här Placeringen så har jag lite andra hårmyter Som jag inte slänga in Så mm. saker man vet ja, det är Schamponering, får håret att falla av, det är falskt Kruvna hårtoppar kan bli reparerade Det är falskt mm. En plötslig chock kan göra håret grått Det är också falskt Mössor och hattar gör att man blir flint, flintis Också falskt Någon däremot Eh, nej Ja, <laughs> ah, bra ah. H -h -h -h -h All, Alla hårmyter är falska Det, det <laughs> allra är det mesta man vet om hår är falska Jag brukar falsk. säga mig typ såhär att eh, folk som har typ gips på armen eller någonting Hur är det med den myten då? Uh, förlåt Vadå? Nej men den de... gips, gips på armen så det, ser det uh, Håret under är mycket mörkare och hårigare uh, de, <laughs> Efter att de, att man jag det vet om. Jag har egna studier av mig själv så Nej <laughs> Jag kan tänka okay. mig dock att man kanske blir smutsigare Under armen under, ett, 30, under gips uh. Jo, det är sant Okej, okay. mm. det här är den största Det här är den allra största Det här är, det här är från vår barndom Nummer ett Ja man får kramp om man inte väntar med att bada en, Alltså en timme efter maten Sant eller falskt? Nej, nej. Alltså jag tror antingen får man kramp eller inte Och det är inte kopplat till maten tror jag Så att det är falskt nej, det, är inte kopplat till ja. maten. det här är alltså precis sant Det Stefan säger, att man kan få kramp och Det har ingenting med maten att göra Den, den liksom konventionella visdomen bakom Är väl att man äh, Att det är på något sätt magen och lungorna Som trycker mot diafragman eller något Och detta kan alltså ske även om man inte ätit nej. Och det finns, inte, det finns inga drunkningar som är liksom kopplade till, till det här heller Eller ens äh, nästan drunkningar mm. Det känns bara som att föräldrar så här vill ha lite lugn och ro Efter maten och bara Kan inte bara sitta här en stund Så kan jag gå och stirra på er när ni badar om en stund liksom. det Eller börja så. sitta och mysa med familjen Men okej, okay, ja. uh, Jag måste säga att jag fick, fick allt jag, <laughs> ja, mm. jag fick allt det här, min lilla lista Från en hemsida som heter Snopes jag vet inte om ni har hört talas om den Vilket jag, jag tror att ni har gjort det Snopes.com mm. de, de tar upp en massa myter och kollar om de stämmer eller inte och äh, Snope, ja. ja ungefär Snopes-artikeln mm. avslutar den här om, om bad Och vänta en timme-artikeln ganska bra Och den slutar ungefär med att För de som fortfarande lider Alltså under detta, för de som fortfarande måste vänta en timme Så ska man vara glad att man inte bor på Kuba För där är det tre timmar som gäller Oh. <laughs> det är bara en annan, annan variant av samma, samma myt Så det här, är, det, här, det här är fem saker som jag hade lika mycket koll på Som jag hade koll på om festivaler Här <laughs> är Fint. Kan du återupprepa Håkan hemsidan Som man kunde hitta de här roliga myterna på ja, Den heter snopes.com S-N-O-P-E-S .com. S -n -o -p -e -s. Snopes Com. Ja. Jag kommer också länka till den i, mm. i, i vårt lilla blogginlägg inför Eller till podcasten Eller jag kommer inte Utan mm. eh, de, de inläggen uppstår ju bara ur tomvintern eh, Det är någon annan som gör dem Rakt upp tomvintern mm. Och, sen, Tompens, Tompens, och Tompens. sen så kan man ju också se det att Om ni tyckte att det här lilla segmentet var kul Där, man, där vi tog upp myter Och sedan fick eh, ah, gissa om de var rätt eller inte Så har ju en av våra Många av oss i alla fall våra, En av våra favoritpodcaster Som heter Skeptics Guide to the Universe har ju varje avsnitt med Science or Fiction där de, ja, Som är ett lite liknande segment Där de tar upp olika forsk nya forskningsrön som man ska gissa om de är sanna eller falska Jag tror jag har lyssnat igenom hela deras arkiv Och haft rätt på kanske två mm, <laughs> Alltså nej, nej, jag inte bara chansat det, jag, jag räknar inte de gångerna <laughs> <laughs> men... Men det, det kan vara lite kul att veta om Att, att det finns ett liknande segment i det programmet får man tycker det är kul mm. Får jag komma med en sådär gammal myt? Nej ja, ja. ja, sure. men när när folk började skaffa tv-apparater i Sverige för här en massa år sedan, jag vet inte riktigt när det började, runt av 50-talet tror jag folk började skaffa tv. Då var ju alla svartvita och då gick det ett härligt härligt rykte om att om man spänner upp strumpbyxor mm. över skärmen så skulle man få färg-tv. Det tyckte ja. jag var skärmigt. Det var det var, det var SVTs aprilskämt något år. Ja, jag vet. Ja, det var det inte i hörna. Och det spred sig lite, precis. Ja. Och det är ju underbart tycker jag att folk försöker. <laughs> ja. Mm. Jag skulle vilja säga att det var på Hyllans hörna ja. som mm. han drog det. Det är nog sant, det känns som passande för dem, det, det programmet. Ja, men, men det, är, det är verkligen helt fantastiskt. Ja. Det är så kul att folk faktiskt gick på det, men det är, man ska inte skratta åt det. Vi har såklart ja. kommit på lik, liknande lik, likvärt, eller gått på liknande grejer själv. Att, <laughs> bra. Men, ja. Ja, men, innan jag förbi, förvirrar bort oss mer så får vi väl helt enkelt eh, tacka för idag och vi är tillbaka nästa vecka som vanligt, och hej då! Tack så mycket för att ni har lyssnat på det Gå gärna in på vår hemsida, effortcast.wordpress.com, och lämna lite feedback på avsnittet. Ni kan också lämna förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp i framtida avsnitt.